Akila har bestämt sig för att lämna en kriminell gruppering och flyttar till en annan ort. Men att börja ett nytt liv blir inte lätt. Det är inte många som klarar av det. Och om du klarar av det, då då är du en riktig soldat. Och det blir också en utmaning för de som ska jobba med honom. Under vårt första möte så är han den mest nonchalanta jag någonsin har träffat. p Krim om unga Akils väg ut ur kriminaliteten. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, Sen årsskiftet har vi berättat om flera fall där gängens utförare blir allt yngre. Vi har sett många under 18 år, alltså barn, som misstänks för skjutningar, sprängningar och mord. Ja, samtidigt har man sedan nyår sett att det är fler personer som vill hoppa av kriminalitet. Bara i region Stockholm har 83 ansökningar kommit in till avhopparverksamheten hittills i år. Och det är nästan lika många som under hela 2021. Och även på andra ställen i landet ser man att inflödet till de olika avhopparverksamheterna är högt. I det här avsnittet så kommer vi få en unik inblick i en ung väg att lämna kriminaliteten. Hur det är att gå från ett liv som kretsar kring kriminalitet till att bryta med det förflutna, flytta till en hemlig ort och försöka ta tag i skolan igen. Ja och killen som vi ska berätta om han kallar vi för Akill och vi började berätta hans historia i förra avsnittet. Och för att kunna berätta om det vi ska göra idag så kommer ni få höra personer som hjälpt Akil längs vägen ut. Ja vi berättade ju mer om Akil i förra avsnittet och nu har det gått några år sedan han hoppade av. Men hans historia kunde knappast vara mer relevant än nu när vi ju ser så många unga gängmedlemmar. Akill och hans familj flyttade till Sverige när han var barn. Han har haft svårt att passa in och skaffa vänner men i de tidiga tonåren fick han ett sammanhang, kriminaliteten. Det började med mindre uppdrag som att bäckna men det ledde till allvarligare brottslighet och en högre ställning inom hans gruppering. Och parallellt med det här så placerades han på olika hem. Men i Akills fall hjälpte inte placeringarna utan det var till slut tack vare en ihärdig kommunanställd som han bestämde sig för att hoppa av när han var i 20-årsåldern. Och i det här avsnittet kommer vi möta flera av dem som ställt upp för Akill på olika sätt. Och vi har bytt ut allas namn och i vissa fall även rösten för att inte ska gå att identifiera Kill. Vi avslutade i förra avsnittet när Kill står på tågperrongen och ska flytta till en hemlig ort för att starta ett nytt liv. Det är då han börjar tvivla om han ska hoppa på det där tåget eller inte. Jag tänker så här, kommer jag klara mig? Kommer jag ha pengar? Kommer jag klara att vara snäll? Kommer jag klara att ta ett nytt liv? Trots att han tvekar in i det sista så sätter sig Akil på tåget. Och nu är han på väg mot en ort där han aldrig varit tidigare. Han kliver av på stationen och möter en man som han aldrig träffat. Och den här mannen, han jobbar på stödboendet som Akil ska till. Vi åkte till boendet. Det var typ ja, ett rum och kök. Det var ett ganska litet ställe. Vi hade en säng och en liten tv- jag var glad över att få en lägenhet. Och jag minns att jag var så hungrig när jag kom dit och jag fick pizza. Det var inte så gott. Men jag behövde äta något så jag åt. När den där äckliga pizzan är uppöten är han helt ensam i en ny lägenhet. I en ny stad där han inte känner någon. Det är svårt att flytta till en okänd plats tror jag. Men det var inte svårt för mig för jag har byggt upp. En trygghet eller varit lojal till en och samma plats där. Jag bygger ingen trygghet. För jag visste ju att någon dag kommer jag behöver lämna det här stället. Så det var inte så svårt för mig. För jag var ändå van att ja, vara ensam. Den som har pushat Akil till att ta det här steget kallar vi för Mikael. Och han jobbar med social insatsgrupp- Sen Akil utsattes för en knivattack och var nära att dö av skadorna- har Mikael lagt mycket tid på att försöka övertala honom om att lämna kriminaliteten. Såklart blir jag jättelättad. Det har varit hela målet med den tid som jag, vi har liksom spenderat med varann. Att jag, vill, jag vill inte att han blir utsatt för ytterligare grova brott. och Jag vill inte heller att han utsätter andra. Nej, jättelättad och glad liksom. Med, med både en förhoppning och en oro. så Okej, okay, men när han kommer till den här platsen som vi nu har planerat, liksom, hur kommer han landa där borta? För det är ju inte självklart. Elsa är föreståndare på boendet som Akil kommer till och hon minns första gången som hon fick höra talas om honom. De har en kille som är i behov av skydd. och De behövde skicka honom nu för han hade ett högt skyddsbehov helt enkelt och han riskerade att fara ännu mer illa. Vi har bytt ut hennes namn och röst för att det inte ska gå att identifiera henne eller Akil. Och dagen efter att Akil kommit till boendet har han ett första möte med personalen. Och Elsa har förstått på kollegan som hämtade Akil på stationen dagen innan att de behöver vara uppmärksamma för att det känns som att Akil skulle kunna lura dem. Under vårt första möte så är han den mest nonchalanta jag någonsin har träffat. Han är spydig och han är ganska så respektlös skulle jag nog säga. Han har ingen respekt för mig överhuvudtaget, det märker jag ju. Och jag ser det i hans ögon på sättet han tittar på mig och sättet han pratar med mig på. Och sättet han sitter på, han sitter långt ut på stolen och vill helst egentligen inte vara här men tvingas till det i princip. Jag tyckte att alla var tråkiga. Ja, men jag tyckte att de var liksom för jobbiga typ. Ja Elsa känner att det här kommer bli en utmaning. Hon tror inte att Akil kommer vara kvar länge på boendet. Och Akil får inte heller ett bra intryck av personalen heller så att det blir inte direkt en bra start. Vet du, jag har träffat så många som har sagt till mig att de aldrig trodde att jag skulle klara det. Alltså jättemånga. De trodde verkligen att jag skulle åka hem efter typ ja, två dagar. Så vad är det då Akil kommer till? Han får som sagt en lägenhet och det finns personal som ska hjälpa honom att komma in i samhället igen. Genom att skaffa sig rutiner, gå i skolan eller skaffa sig ett jobb. Elsa berättar mer om det här boendet. En etta eller två, och då är allting redan förberett. Det finns mat i kylskåpet, det är möblerat och för de som behöver så finns det kläder. Allt för att man egentligen ska vilja stanna kvar. Det finns internet och det finns Netflix-kort som man har någonting att titta på. Ja, men vi försöker skapa en plats där man faktiskt kan tänka sig att stanna på. Det som Akil kommer in i nu kallas för den akuta fasen och det handlar om de första fyra veckorna. Det är en otroligt kritisk tid där det behövs mycket stöd. För det är väldigt ofta här som man hoppar av av olika anledningar. I de fallen är det vanligt att de inte är kvar på boendet en dag. Ofta handlar det om att man inte pallar. Känner att kraven är för höga, man blir isolerad, inga vänner, ingen familj. Och då drar ens gamla liv igen, det man är trygg i. Och den här världen som vi pratar om känns för osäker för många. Och det här brottas också Akil med. Han blir kontaktad av sina vänner och han gör allt han kan för att inte avslöja sitt beslut om att han har lämnat kriminaliteten och flyttat. Den första tiden spred jag massa rykten genom några som jag verkligen litar på. Jag sa att jag satt inne och att ingen skulle komma i kontakt med mig på typ ett år. Ja, det här funkar för honom. Samtidigt så försöker han vänja sig vid att dagarna som tidigare fylldes av uppdrag, kontroll över området, stress över sin och andra säkerhet numer handlar om att hitta något att göra på dagarna. Jag hade inte ett skit att göra. Bokstavligen satt jag bara där hela tiden. Under tiden på boendet läggs också mycket tid på att ändra identitet och annat som skulle kunna spåra personen till sin nya ort. Föreståndaren Elsa igen. Det psykologiska skyddet handlar mycket om att man ska hitta på en historia om sig själv. Ganska så sanningsenlig utifrån vilken ålder man har och var man kommer ifrån. Och det börjar vi etablera från start och berättar hur viktigt det är just för att de ska skydda sig så gott de kan- och många tycker att det är svårt och tänker, ska jag bara försvinna från jordens yta? Ja, kommunikationen med omvärlden är svår för många att bryta. Man får till exempel byta all form av elektronik. Innan de ens har kommit till boendet så har de ju fått stänga av sina telefoner och blivit tillsagda att de inte får använda sina bankkort och allt som egentligen kan spåra dem. En del kan ju inte använda sina telefoner igen och då har vi telefoner som man kan låna under den tiden tills att man eventuellt då kan få en ny telefon. Och sen så får man även ett matkort eller något man kan få in pengar på så att man kan gå och handla och vad det nu är man kan tänkas behöva. Allt som man kan göra avtryck på ändrar vi. Vi har ju ingen aning om vem som jobbat på banken till exempel och kan se exakt vad jag har handlat. Ekonomin är ju en annan stor förändring. Akil har till exempel varit van vid att göra snabba pengar och kunna köpa vilka kläder han vill. Den tiden är nu förbi kan man säga. Alltså det är en jäkla skillnad. För innan kunde jag spendera jättemycket pengar. Och när jag kom till boendet fick jag ju bara 4000 i månaden. Men det fick mig att se pengar på ett annat sätt. Ja, Elsa är ju den ansvariga på boendet och hon och Kill har sina fighter i början. Till exempel kommer hon på honom med att röka på sitt rum och det finns annat som de inte kommer överens om. Däremot så fastnar Kill tidigt för Karl som också jobbar där. Och så här har vi bytt ut hans namn och röst av säkerhetsskäl. Han var ju inte intresserad av varken sport eller gym. Han var intresserad av att gå och prata eller... Sitta på en restaurang och ha djupa samtal. Ibland kunde han ringa till och med och fråga om jag skulle ut och åka en runda i min bil. Och då gjorde vi det, om jag hade tid. Inför att Carl började jobba med Akil så hade han också fått information av personalen om att det här kanske inte skulle bli helt lätt med den här nya killen. Men Carl erkänner att han ändrade uppfattning snabbt. Jag blev förvånad, för jag tänkte först att vi kanske kommer få problem med honom. Men när vi pratade så var han väldigt djup och ställde frågor om allt möjligt. Jag undrade hur han kunde vara kriminell. Jag kände att han måste han ha något sjukt fel. Akil har en stark misstro mot myndigheter och det har ju med tidigare placeringar att göra. Samtidigt så har han under våra samtal med honom lyft fram flera personer som är en del av systemet som verkligen har hjälpt honom. Och det som verkar genomgående med de personerna är att de varit väldigt tillgängliga och tagit sig tid för honom. Ibland också utanför arbetstid för att snacka eller hjälpa till när det behövs. Carl igen. Många vill behålla sin professionalitet. Under tiden Akil hos oss- så rökte jag och man skulle inte röka med klienterna. Punkt, slut. Men det skete jag i bokstavligt talat. Jag tog en sigg med honom. Och jag fick ut mycket av det. Han hade haft ett liv- men han ville ändra på sig. Och när vi rökte tillsammans- kunde han prata om att han ville ha ett jobb. Han ville gå i skolan. Han, han ville så mycket- det var nästan som att man fick hejda honom. Akil sa ju att han tyckte att personalen var tråkiga och att han inte hade ett skit att göra i början. Men ganska snabbt så började han närma sig personalen. Och Karls sätt att få honom sysselsatt är att ge Akil uppgifter på boendet. Han hade intresse av att inreda och att vara med och personalen. Han var väldigt vuxensökande. Jag hade hand lite om lägenheterna så jag lärde honom ju lite om att sätta upp lampor och skruva och sätta upp möbler. Och jag märkte att han liksom njöt när han gjorde det. Alltså han fick lägga tankarna på annat. Han tyckte det var jättekul och han var verkligen till freds. Carl märker också att Akil funderar mycket och att han har det tufft under perioder. Jag tror att vi alla som jobbade på boendet upptäckte att han ibland... Kunde känna att nu skiter jag i detta. Han, han kunde säga, nu pallar jag inte mer. Men det var bara att säga till, du fixar det här. Och det gjorde han. Alltså det hjälpte, bara det lilla. Man behövde bara gå ut och prata med honom. Och med tiden kommer Akil också närmare föreståndaren Elsa, hon som han ju har haft lite fighter med. Han tar sig igenom de fyra första akuta veckorna och går sedan in i det som kallas för stabiliseringsfasen. Det är här som skapande av rutiner och struktur för avhopparen kommer in och att komma igång med sysselsättning. Sen om det är utbildning, körkort, praktik eller behandling eller vad det nu kan vara så är det nu som det arbetet kommer igång. Akil kommer nu in i livet på boendet. Han hänger mycket med personalen och precis som med Mikael från sociala insatsgruppen så känner han att Karl och Elsa är personer som bryr sig om honom på riktigt. Alltså, de betydde allting under tiden där. För jag hade ju inget. Och jag kan tänka mig att om du inte har den typen av människor ja, runt omkring dig och inte kommer överens med dem så ja, det kommer det inte gå. Men de förstod mig och det kändes inte som att jag bara var ett jobb för dem. De, ja, de brydde sig på riktigt. Och nu är nästa steg för Akil att ta tag i skolan. Något som verkligen inte har funkat för honom förut. Bilden vi fick var att det här är en kille som är tung kriminellt belastad. Och det fanns ju såklart frågetecken om han skulle kunna bryta det mönstret och om hur motiverad han var för studier. Det här är socialpedagogen Kajsa som vi kallar henne. Hon jobbar på ett introduktionsprogram med att stötta personer som ska läsa upp skolan. Akil har nämligen övertalat socialtjänsten om att han verkligen vill gå klart skolan. De har föreslagit att han ska jobba istället eftersom han tidigare inte har trivts i skolmiljön- med tanke på att han har misskött skolan tidigare och hamnat i bråk med andra elever. Men, som sagt, Akil vill verkligen plugga. Och till slut har han alltså fått en plats- och det är mycket att ta in för honom. Så här, i mitt gamla liv brukar jag aldrig gå till en, ja, en okänd plats. För jag måste alltid vara där jag känner till saker. Jag känner till var dörren ligger, jag vet var man öppnar fönstret- jag vet vilka vägar det finns. Och varje gång jag kommer till en ny plats så bara analyserar jag väldigt mycket- jag tänker typ på hur folk pratar, hur de rör sig. Jag tänker ja, på allting. Och första dagen, alltså skoldagen så satt jag bara helt tyst och analyserade allt och alla. Akil har inga betyg alls så han måste läsa in högstadiet- och få tillräckligt många betyg för att kunna läsa in gymnasiet. Kajsa blir en av pedagogerna som kommer att ha mest kontakt med Akil. Han var lugn, trevlig- men om man pratar både det första mötet och kanske första tiden så upplevde vi väl Akil som ganska respektfull, men väldigt reserverad och ganska misstänksam i, i sättet på, mot oss, framförallt oss vuxna på skolan. Men man kunde se det i kroppspråk och att han inte var så pratsam om vem man var, man märkte att han. Inte gärna vill svara på frågor kanske. Man märkte att han lite kollade in liksom vilka vi är. och Han berättar ju såklart att han hade väldigt låg tillit till vuxna överlag. Så att det tog ett tag liksom att komma innanför skalet på honom. På skolan går fler personer med liknande erfarenheter som Akil. Och det handlar ju inte bara om plugg här. Utan en annan sak som Akil inte lärt sig sedan tidigare det är sociala koder. Till exempel reagerar lärare på skolan på att han inte hälsar på dem. Jag var inte van vid att säga hej. Jag var inte van vid att säga hej då. Alltså, varför skulle jag? Jag har aldrig träffat så trevliga människor. Jag hade en sån att jag bara gick in på lektionen och så ja, satte jag mig. Och så säger jag ingenting bostavligen. Och det är inte för att jag är otrevlig. Jag, jag var bara fokuserad. Akil har ju en historik av att hamna i bråk på tidigare skolor när han känner att han inte får respekt. Och det händer också nu. Att folk försöker reta honom och försöker trigga igång honom. Jag var lite orolig för att den dåliga scen av mig skulle komma fram någon gång. typ När någon eh, triggar mig på ett visst sätt. Men eh, jag fick till slut den respekten utan att göra något. Jag var bara mig själv. Elsa på boendet minns att hon och Akil hade diskussioner om hur han kunde uppfattas i skolan. Han började fundera ganska mycket på sitt utseende. Alltså just att se kriminell ut med huddis och de här bäckna väskorna- och vi började prata om att han gärna vill falla in i mängden och inte stå utanför. Men Sen pratade vi om hans gångstil också. Han gick lite svajigt ut med armarna lite så här och svängde. Jättehemskt, men det handlar ju om fördomar. Något annat som sitter kvar hos Akil är att vara hemlighetsfull. Eftersom man aldrig vet vem man kan lita på. Det kan handla om att inte berätta om vilka man umgås med eller vart han är. När någon ringer mig och frågar vart jag är så har jag... Jag har så svårt att säga ja, min plats. Eller det, det beror på hur mycket jag litar på den personen. Men jag, jag har svårt att lita på folk. Och om någon frågar så säger jag bara, ja men jag är här. Jag tänker typ att jag kan vara avlyssnad av polisen. Fast jag vet att jag inte är det. På några månader har han gått från att ha en hög ställning i en kriminell gruppering där han har utsatt andra och själv blivit utsatt för grova brott. Men nu så sitter han i skolbänken igen. Socialpedagogen Kajsa. Vi såg ju att han hade potential ganska fort men så var mycket fokus på det praktiska kring boende, boendesituation, kanske pengar och, och hur det skulle se den närmsta tiden. Och i och med att han inte heller hade gått i skolan på väldigt länge så upplevde vi att han... Det tog ett tag att liksom hitta sin roll i skolan. Så han testade lite gränser, hittade på en del bus. Så, men ju längre tiden gick och ju mer vi fick en god relation så började han också hitta sin roll. Och när han gjorde det, då kunde han också lägga fokus på studierna. På ett helt annat sätt. Men Akils motivation den här gången i skolan, den är det inget fel på. Alltså skillnaden var att den här gången ville jag ju lära mig. Men samtidigt, det fanns massa hinder också ja, längs vägen. På skolan fanns det massa som rökte på, det var så här massa som höll på med typ knas och sådär. Så jag kom in till samma miljö, men med en annan vilja. Jag var ju inte känd där, ingen visste mitt namn, ingen ja, visste något om mig. Akil säger ju att många på skolan rökte på och det här har vi pratat med pedagogen Kajsa om. Hon säger nämligen att det här var ett stort problem under en period och att hon och personalen jobbade hårt för att få bort drogerna från skolan. De larmade polis och socialtjänst men hon upplever att hjälpen dröjde innan de till slut fick bort drogerna från skolan med myndigheternas hjälp. En annan sak som Akil inte heller är van vid är rutiner, som att till exempel göra läxor, göra längre skolarbeten eller förbereda sig inför prov. Alltså det var knas i början. Alltså jag hade aldrig gjort läxor. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Och, men det var väldigt anpassat. Jag kunde så här ta min tid, jag kunde komma igång. Man kunde gå upp och kunde hämta kaffe, jag kunde röra på mig. Ja, och så satt det typ någon lärare som väntade typ en halvtimme ja, så att jag kom igång. Men enligt pedagogen Kajsa så finns det saker som stör Akil. Under första tiden fick han ju också en del eh, samtal från gamla kontakter och detta stressade honom jättemycket. Eh, och då fick man ju såklart försöka prata med honom och motivera till honom att fortsätta fokusera på där han var så att säga, att, att gå i skolan och så och, det som är intressant är ju att han redan från start sa till oss att han var färdig med det gamla livet. Så att det tror jag hjälpte till. Men, men det var ju svårt och då fick man motvidra jättemycket att hålla fokus. Ja, ju längre tiden går så får Akil kontakt med personer från den gamla kriminella grupperingen. Och till slut berättar han för en av dem att han har hoppat av och försöker lämna det gamla livet bakom sig. Han hade en ganska hög position och han hade försökt övertala mig att hoppa av innan- och... Så jag, så jag kände att jag kunde berätta hur det var. Så, så jag berättade att jag börjat plugga och fått stöd och, och blev jätteglad. Och det är klart att det här skiljer sig mycket mellan de som vill lämna ett kriminellt liv. Men trots att Akil känner ett stöd från den här gamla vännen så känner han också att han inte kan återvända till sin hemort. De kommer alltid ställa upp men jag kan inte åka tillbaka dit. Man har bara lämnat helt enkelt. Och sen har jag ju fiender också. Nej, så jag, jag kan inte åka tillbaka. Pedagogen Kajsa berättar att det ofta är tufft för henne och hennes kollegor- att motivera personer som har att fullfölja skolarbetet. Man konkurrerar med snabba pengar, eh, framförallt om de fortfarande inte har brutit med det livet- och då konkurrerar skolan där vi jobbar väldigt långsiktigt. Vi ska jobba betyg som kanske om ett, två år. Eh, man går på praktik och inte får några pengar. Det är jättesvårt. Men en väldigt viktig del, och det tror jag alla som jobbar med barn och unga, det är ju att skapa goda relationer så att de känner framförallt sedda och hörda. För många av de här ungdomarna som kommer till oss har ju inte varit det- och har därför tappat tron på sig själva, på omvärlden, på vuxna- men de har sina knep. En annan del för att det ska vara roligt kommer skolan att jobba mycket med att det här kicka. För många av dem har ju fått kicka på kanske inte det bästa sättet det typ droger. Då måste vi också tänka: hur kan vi höja dopamin på ett positivt sätt? Och det behöver inte ha stora grejer. Det kan vara att man har tävlingar på lektionstiden eller någonting. Kajsa berättar att om eleverna inte dyker upp i skolan så ringer man och ligger på för att försöka visa att de verkligen vill ha dem på plats. Många ungdomar då kommer från den här världen och har svårt att anpassa sig till det de kallar svenssonliv. Så det är det som kan vara det svåra. Att vad innebär det att, liksom, att leva ett svenssonliv? Det här med att ta ansvar, passa tider, ha goda relationer med mera. Och också inse att man kanske inte kan få snabba cash men att det är okej okay ändå liksom. Och när vi har jobbat med avsnitten om akill så är något som de flesta, inklusive han själv, återkommit till är att många avhoppares mål är att ha ett så kallat svenssonliv. Och det här är också Kajsas erfarenhet av de elever som varit kriminella som hon har jobbat med. Jag tror Lyckokassa har varit att vi har pratat väldigt mycket både i ämnena som samhällskunskap men också däremellan. Man diskuterar väldigt mycket vad det innebär. Att leva i samhället och hur vi fungerar. Liksom. Och det har utvecklat honom både socialt och språkligt. Min mamma var så glad att jag skulle lämna. Hon brukar säga till mig att hon, hon aldrig har sovit så bra som efter att jag lämnade. För innan så såg hon alltid så oroligt för att hon, bara, hon väntade på att polisen skulle ringa. Under tiden som Akil påbörjat ett nytt liv så har han fortsatt ha kontakt med sin mamma. De pratar ibland och har setts några gånger sedan han bestämde sig för att hoppa av. Och efter två års plugg så har Akil läst upp högstadiet. Mycket tack vare stöd från pedagogen Kajsa och personalen på boendet. Och efter det här så har han flyttat till en ny ort där han har fortsatt plugga. En av hans lärare där är Annika som vi kallar henne. Det jag såg från början, det var ju en ung kille som var på sin vakt. Så jag insåg ju att den här killen har varit med om saker och ting. Men jag kunde ju inte i min vildaste fantasi gissa mig till det som han faktiskt har varit med om. Den resan som han har gjort. Och även här har vi bytt ut hennes röst. Annika hjälper också Akil med att skaffa rutiner- hur han ska strukturera upp dagarna och hur han ska lägga upp lugget. De diskuterar också mycket och hon har följt honom i hans jobbsökande- och strävan efter att bygga upp ett Villa Vove Volvo-liv. Ibland så känner jag att han känner att han inte förtjänar att vara med i vårt samhälle i den vanliga, ska vi kalla det, svenssonvärlden. Att han känner att han förtjänar inte det. Att han har gjort saker som gör att han inte är välkommen eller borde inte vara välkommen. Och att om vi bara visste så skulle inte vi vilja prata med honom eller vara med honom. Annika och andra personer som varit en del av Akills väg ut ur kriminaliteten lyfter honom som ett lyckat avhopp. Mikael från den sociala insatsgruppen hade ju en stor del i att Akill först tog steget. Men han tror inte att Akill var hundra procent säker på att lämna när han satte sig på det där tåget mot en annan ort för några år sedan. Det tror inte jag han bestämde sig för förrän efter att liksom han, han faktiskt hade lämnat och var på en bra plats. Och såg, och såg så här, fan här, det här kan funka, här trivs jag. Först gick han med på att lämna helt enkelt. I alla fall området. Och sen, sen skulle jag säga att, ja, säkert ganska kort därefter så börjar saker faktiskt flyta på i positiv riktning från honom så som jag uppfattat det. Och saker flöt ju på för Akil med till exempel plugg och nya vänner. Men att ha ett kriminellt förflutet, även om du är ung och inte dömd för någon grövre brottslighet- gör det svårt att till exempel skaffa ett jobb och en egen lägenhet. Han har ju trots allt ett belastningsregister. Alltså jag känner mig fortfarande utanför samhället. Att man blir dömd på, på grund av det man har gjort. Jag har sökt så många jobb, alltså det går inte. Till och med föran de frågar efter register. Posten. Alla. Ja, tidigare så var han ju van vid att tjäna mycket pengar snabbt. Men det här är raka motsatsen till hur han har det idag. Jag köpte inte kläder på ja, två år tills jag fick CSN. Och då hade jag lite mer frihet. och Men sen, jag ser inte på pengar på samma sätt idag. Alltså, det är något man behöver men det är inte allt. Men trots de här problemen med att skaffa jobb och lägenhet så har han inte fallit tillbaka till sitt gamla liv. Istället drömmer han om att jobba med allt möjligt. Jag vill bli psykolog, jag vill bli advokat, jag vill bli åklagare, vill bli busschaufför. Alltså jag vill bli allting. Alltså inte så här bokstavligen men jag vill lära mig allt. Och det är det som har motiverat mig. Akila och Annika har lärt känna varandra väl. Han bollar mycket med henne om vad han kan göra i framtiden- och hon har också i sitt jobb hjälpt honom att strukturera upp vardagen. som sagt. Hon har också med tiden fått veta mer och mer om Akilas bakgrund- och hon har då fått en delvis annan bild av honom. Utefter det som Akila har berättat så ser jag också en väldigt farlig människa. Det gör jag. Och då blir det en kluven bild- för jag ser å ena sidan någon som faktiskt kan göra stor skada ganska så samvetslöst samtidigt som vi har en människa som vill göra gott och som kämpar med sitt samvete över saker som har hänt. Och det man ser när man tittar på honom är en ung människa i början på sitt liv och det man märker när man är tillsammans med honom är en människa som vill göra gott. Idag är Akil till stora delar nöjd med sin situation. Framförallt är det det sociala livet som han är nöjd med. Och intrycket vi har fått när vi har haft kontakt med personer kring Akil är att han är otroligt driven och motiverad till att lära sig så mycket som möjligt. Och så här svarar Akil på frågan om vad han tror att han själv gör om tio år. Om jag lever... Um... Då tror jag att jag har ett hem, ett förstahandskontrakt och ett bra jobb. Ja, det är allt jag önskar. Det är aldrig för sent. Man, man kan alltid fixa det, även om man är ja, 30. Men ja, Det kommer vara svårare då, men ja, det är lättare att lämna när man är yngre. Men man ska inte sluta försöka. Man kommer misslyckas. Ingen är ju felfri och alla gör misstag- men ja, man måste lära sig av det. Ja, men om du håller på med droger trots att du har flyttat så då är du inte redo ändå och tillbaka. Men den dagen du verkligen bestämmer dig för att ändra på ditt liv så kommer allt gå som det ska om du har viljan för det. Akila genom nyheterna följt det som har hänt under våldsvågen i Stockholm under årets första månader. Även om han själv var ung när han började sälja narkotika och fick en roll i en kriminell gruppering så reagerar han på hur barn används i konflikten i Stockholmsområdet. Ja, Han har ju precis som många andra reagerat på hur unga personer det är som har avlossat skott som har kunnat döda eller har dödat en annan människa. Det är inte som förr, säger han. Det kommer bli värre för dem. För nu, nu har man gjort det värsta. Nu har jag tagit någons liv. Och då kan man ta en andra, en tredje också. Ja, det är därför jag tror att det kommer bli ännu värre. Och trots att han har lyckats hoppa av som ung- så är han inte särskilt hoppfull kring att myndigheterna- kan fånga upp de här tonåringarna. Och det är ju då baserat på hans egna erfarenheter. Alltså myndigheterna har inte rätt verktyg- och de kan inte göra så mycket- vad, vad ska SOS göra? Vad, vad ska polisen göra? Vi skickar barnen till HVB-hem eller SIS så får de sitta där ett tag. Och sen så rymmer de därifrån. Alltså systemet är bara fucked up. I Akills fall så har det ju gått bra. Han har träffat folk från både socialtjänst, stödboende och lärare som verkligen har ställt upp- Akil tycker själv att han har tur och menar att förutsättningen för att han kunnat lita på dem är för att de ställt upp mer än vad som förväntats av dem inom sina yrkesroller. De måste kunna vara sig själva. Och det är det man inte kan vara genom socialtjänsten. Man kan aldrig vara sig själv där. Man måste alltid säga saker på ett visst sätt. Man måste alltid göra saker på ett visst sätt. Man måste alltid tänka på ett visst sätt. Och... Jag tror verkligen att det är jättemånga som hade kunnat göra aj, alltså jättemycket, men de kan inte det. För du kan inte bryta mot ett helt system. Och här menar han alltså personal på till exempel HVB-hem som inte vågar trotsa reglerna. Som till exempel att man litar på en person som man berättar något i förtroende för. Att han blir bjuden på en cigarett eller att någon som avslöjar honom med att röka på inte tar det vidare uppåt. Han önskar att fler vågar agera annorlunda för att förtjäna ungas förtroende. Man förstår också att man inte vill riskera sitt jobb. Alla vill ha hjälp, men på olika sätt bara. Du måste veta hur du ska hjälpa och hur du ska förtjäna den respekten så att man litar på dig. Och det du visar det genom handlingar. Man ska ju aldrig bara prata om det. Jag skulle aldrig lita på någon som bara pratar. Akill har haft stunder där han tvivlat och varit inne på att ge upp studierna, sitt nya liv och flytta tillbaka hem. Men det han har landat i gång på gång är att det inte skulle vara värt det. Alltså, hade jag åkt tillbaka så hade jag hamnat i samma skit. Men nu, nu, nu känner jag att jag har människor runt omkring mig som verkligen bryr sig om mig om något händer. Och jag har aldrig känt så innan. Då kände jag bara att om, om jag dör så... Ja men ingen kommer bli ledsen på det sättet. Och det är vanligt att de som hoppat av brottas med såna här tankar. Det berättar Mikael från Socialinsatsgrupp som hjälpte Akil att lämna det kriminella livet. Många av dem vi jobbar med fortsätter ju i, i en kriminell livsstil. Men, men många går ju bra för också i, i förhållande till hur det hade kunnat gå- Eh, så, så det jag tänker är att vissa, vissa lämnar ju liksom så man, eh, ja, men det kriminella levandet att begå brott regelbundet. Men det betyder kanske inte att man inte gör några dumheter ibland. och sådär. Så som jag ser det, är det här är liksom verkligen en framgångssaga. Och jag tänker att alla gånger kanske inte blir en sån här clean break ändå. Liksom, att man verkligen att man ser till att liksom helt bryta med sitt umgänge. Att man liksom... Eh, Nej, att man verkligen blir en i samhällsmedborgare i den här utsträckningen. Och jag tänker att det inte heller är liksom nödvändigt. Men det är ju fantastiskt liksom, fint att se liksom, hur han har blomstrat. Precis som Mikael har Karl från Boendet kontakt med Akil idag. Karl jobbar idag med ungdomar som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Tyvärr så skulle jag nog skylla på världen vi lever i. Istället för att skylla på ungdomarna för att de hamnar i kriminalitet- och för att det ska försvinna så måste man ju börja med att förstå varför ungdomarna är där. Och liksom inte tjata om hur man ska få väckt dem. Efter att Akil flyttat från boendet bjöd han hem personalen på middag. Han har med tiden lärt sig att laga mat och Carl och föreståndaren Elsa kom hem till honom. Och det här var ju alltså Elsa som Akil inte alls kom överens med i början. Vi blev hembjudna till honom på hamburgare. Och man blir ju ja, man blir lycklig. Jag tänkte, herregud, hit trodde jag inte att vi skulle komma. Att jag skulle komma hem till honom- där han hade byggt upp ett helt nytt liv med sin tjej- blev bjuden på middag och bli omhändertagen. Det var riktigt, riktigt häftigt. Jag är väldigt stolt över honom. Karl berättar vad han tror att Akil kommer göra i framtiden. Jag tror att han kommer sitta där med eget företag- och tjäna mycket pengar. Och sen kommer han steka de där hamburgarna- och ringa mig och säga att jag ska komma dit. Och socialpedagogen Kajsa som hade killen under den första skoltiden efter avhoppet, hon pratar fortfarande om honom med sina nuvarande elever. En sån som Akil då som har varit superduktig och verkligen gjort fantastiska framsteg. Honom brukar jag ofta nämna för andra elever som har kommit efter honom. För då kan man också säga det, kolla hur bra det gick för den killen. Alla som vi har hört i avsnittet om Akil tror att han kan gå långt om han fortsätter att ha samma driv som han haft sedan avhoppet. Läraren Annika igen. Och Jag tror att han absolut kommer att fortsätta att leda och inspirera människor. Man måste lämna allt. Lämna vänner, lämna familjen, lämna allt man känner till. Lämna alla minnen, alltså bra eller dåliga det är inte många som klarar av det. Och om du klarar av det, då då är du en riktig soldat. Ja, vi har ju pratat med flera personer som spelat en stor roll för Akil under hans avhopp. Och han har kontakt med flera av dem idag. Men det finns också en annan person som hjälpt honom mycket den senaste tiden. Min flickvän har, har lärt mig det mesta. Hur man betalar fakturor Hur jag ska tänka när det kom till plugget Hon har hjälpt mig att göra CV Söka jobb Till och med språket alltså Sättet jag pratar på har hon hjälpt mig med alltså, För när jag flyttade Förstod ingen vad jag sa Jag bara pratade slang Så ja, Hon har hjälpt mig jättemycket nu har vi hört Akil berätta om sin väg in i kriminaliteten- om hur han tidigt fick en hög position inom en kriminell gruppering- vad som fick honom att lämna och hur det har gått till. Mycket av det här har han aldrig pratat om tidigare. Och även om det har varit tufft för honom att öppna upp och berätta- för att folk ska förstå hur livet som ung kriminell kan se ut- så har han haft en sak i huvudet hela tiden. Om det finns en, bara en- där ute som lyssnar och hör mig och verkligen får nytta av det här då, då blir jag jätteglad då hade jag gjort det 10 000 gånger till Du har lyssnat på Petri Krim om unga Kills väg ut ur kriminaliteten Producent idag var Kina Pojannen ljudtekniker Johan Hörnqvist reporter var Johanna Ladborn och Roy Neme läste in Akills citat Tips oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Vi når oss på p eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på signal. Eller så kan du följa oss på Instagram. Där kan du också skriva till oss. Och där heter vi p Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Funderar du på att lämna en kriminell livsstil- eller känner du någon som funderar på det- så finns det tips på många kommuners hemsidor. Organisationen Kris, kriminella revansch i samhället- kan också ge bra stöd och tips. Och det finns också avhopparprogram runt om i landet- för de som vill lämna kriminaliteten bakom sig- som till exempel Fryshusets Passus i Stockholm- konsultationsteamet i Malmö- eller Göteborgs avhoppartelefon.